Mary Hopkins met ons inleidingslikkie Those were the days en ja ons gaan jylle vermaak uh, of maak, uh, laat jylle ver, weer verlang na daardie dag dit is die doel van hierdie program nou uh, die wat ingeskakel is, hoop jylle uh, is sit gereed vir uh, lekker program en uh, Ja, ons het lekker treffers uit daar die dag, wat ons vir julle gaan aanbied vandag. En ons kop sommer af met een heart of glass. En uh, die liedje is geskryf dier die nieuwe groepie Blondie, uh, die, die, die, die sanger uh, Debbie Harry en die kitaarspeler Chris het hier die geskryf. Het was op die derde studio album van Parallel Lines 1978 te sien en is in 1979 is die derde solo van die album vrygestel, en bereik die nummer 1 op die kaarte in verskye lande, waaronder Verenigde Staten en Verenigde Koninkrijk. Nou, daar is die twee, hoe sal my sê, Megas. Jy weeg op teen Verenigde Staten en Verenigde Koninkrijk. hulle daar op, in die top 10 was, of in die top 30 was, dan weet jy, hulle het a plek bereik. Nou kom ons luister na, ons kop af. Blondie en hulle sing vir ons Heart of Glass. as hy blondie, hulle die rekening vir ons oopgemaak vandag van een lekker program en uh, ja, van treffers van Toeka tot nou en dier myself aangebied en dan uh, ek sien Anlie is ingeskakel en uh, ja, sy sê hulle het nou net klaar gelunch is een bykie laat vir lunch, is al amper sapper, <laughs> maar in elk geval so hulle twee, uh, sy en André sit achter oor en hy uh, is ingeskakeld, hy luister lekker saam, en uh, die ander, steek op jylle hande, laat ons sien, ons stelkoppe vanmiddag, ok, op ons stap verder, en ons kom nou by Helms, nou die, uh, hy is geboor in een muzikale familie in Bloomington, Indiana in 1933, en het sy loobaan as deel van een country deal begin met sy broer Freddy, wat uh, om op die kitaar vergesel het. The Helms Brothers was al op daar die stadium gewees. Nou ja, dit is uh, Bobby Helms wat ek nou van praat en die uh, debiet ene wat hy vry gelaat het is uh, Frowline en dit is ook die een wat ek wat ek om gevraad om vandag vir ons te doen. Hier kom hy. Bobby Helms Bobby Helms en hy verklaar sy liefde aan Frowline, een of ander vrouwmens wat in sy leven ingekom het. Nou kom ons by die Harry Webb wat ons ken as Cliff Richard, hy is nie net sommer Cliff Richard nie mense, hy is Sir Cliff Richard, geboor as Harry Roger Webb op 14 oktober 1940 en uh, dit is in Lucknow is hy geboor in Indië En maar hy is toe later oor na Britannia toe waar hy Britse sanger geword het, hy is eindelijk die enigste mannelike solo kunstenaar wat in die 1950s, 60s, 70s, 80s, 90s, en ek dink nog later ook, ek dink hy doen het nou nog, Nommer 1 enkelspelers gehad het, Cliff Richard, het sy muziekloobaan in 1958 begin en hy presteer steeds, Uh, in 1960 tot 63 het uh, uh, uh, het hy uh, die Cliff Richard Show aangebied op tv. Nou die een wat hy vandag vir ons syng is een uh, baie romantische ene. Die meisies like hierdie ene. Kom ons luister na Constantly. Constantly.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 Deep in my heart Dat is hy, Cliff Richard Min in sy stijl verander Deerde jare En uh, nog steeds so gewild Soos altyd, groen Hy en sy liekies Nou Kom ons by a groep wat uh, dit is eindelijk moeilik om te gloe of, uh, ja, uh, dat hulle afgeskop het as pop- en rockgroep in Volendam, Nederland, 1966 met orkestlede Jan Veeman, C. Stol, Evert Woestenburg, Jan Typ en Gerrit Woestenstein. Nou, met die aanbreek van die 1970se het hulle in die veld van die harde rock, uh, het hulle daar beginne vingersuitsteking getoets, maar die hoofdsanger Veeman word vervang dier die damesangeres en die skulder, wie in 1984 op haar vervang word dier die huidige dame, Carole Smit. Nou, ja, uh, hy het daie jaar toe maak hulle een uh, totale idraai en spits toe op meer commerciele uh, muziek genre en word so die meest populaire groep ooit wat deur in Nederland opge, opgelever is. Hulle sing vandag vir ons it's an illusion of nee, as, hulle sê it, it's just an illusion. Lekker luister BZN Hasse, hoe grond die weer vir my daar in die achtergrond uh, kan my net duimen vasthou, <laughs> ek het gesê, ek he, uh, wil gister gras gesnij, toe raak ek bezig in die tuin, en nou ja, toe ek bezig is in die tuin, toe uh, kon ek nie ophou nie toe, is daar so baie dinge wat oorgeplant en herplant en in ander poitjies gesit moet word, dat ek tot nou, die gras snijen staan hier recht voor my dier, en uh, ek is uh, gereed om te gaan snij, maar, uh, ek weet nie, of ek vandag daarby gaan uitkom nie, as die vaname is die weer so dreig, soos ek sê, ons kan maar net duime vasthou, waarvoor? Laat het reen, dan hoef ek die gras te snij nie, <laughs> uh, maar nee die gras moet gesnij word, so, Ek sal kyk as ons klaar is met die program vandag, so teen vijf uurse kant, dan is dit ook al een bieke koeler. Nou die appel Alpen Sussies, Alpen Sussies, dit is uh, Sussies van die Alpe. En uh, ja, ek het uh, idee dat mirano uh, Merano daar uh, van Ossie Tjek, dat hy ook ingeskakeld is vandag, hy het so aangeduid op Facebook, ek weet nie of hy toe, toe die daad oorgekom het nie, kom ons maar hierheen sal hy geniet. Ek dink ek het die plaat by hom oorspronkelijk ontvang. En nou ja, kom ons luister na Alpen Sussies en Wienie vini wie is die Likkie, wat hulle vir ons syng lekker luister, altyd vroelik hierdie klomp. kan sommer net my voorstel, die Alpen Sussies, uh, met die traditionele daanse van hulle met hulle traditionele kleren, hulle is, altyd, altyd is daar iets aan die gang, uh, volksgewees, dit is een baie volksgebonde, of volks uh, nasie, of uh, nie nasie, nie hulle, uh, ja, hulle uh, is uh, nabij aan hulle eie uh, kultuur, en, eh, uh, Ja, die traditionele drag is altyd uh, in die voorgrond. Um, okay, ons Julle ken allemaal vir Aard Garfunkel, en hierdie uh, Bright Eyes wat hy nou vir ons gaan sing, gaan, is een story oor een haas in een rolprint, nou ek het selfs nie die rolprint geseen nie, maar ja, hy sing oor die haas. art Garfunkel met Bright Eyes, dit is die Haas sy naam. Ons leister naam. Spend my nights, I'll stay my days, I still can't find the Milky Ways, so oh no. No more to end, maybe then I'll understand, my Lord, oh my Lord, why does people cry pain when other people laughing in the rain, in the rain, laughing in the rain. hoeveel van julle het my uitgevang? Oeps, ek is heel te, myl, heel te verkeerd gewees, daar moet Bright Eyes, hierdie was Milky Way, en dit is door Sid Berg van die uh, uh, Opel album Opel Nou, die liekie is op 7 juni 1970 oor, uh, opgeneem, en uh, vervarig door Berretse vriend en voormalige groep David Gilmore en die liekie sy naam was uh, Milky Way en die groep wat het gedoen het is Columbus. Ok, nou uh, net om te wees, ek het nie vir julle geleg nie, hier is Art Garfunkel, Garfunkel nou, en daar is nie Gremlins nie, ek speel omvorm. Muziek sê, dit was die treurige verhaal, soos ek gehoor het van die uh, klein hasie wat in die rolprende overhol speel maar in elke geval gesing dier Art Garfunkel um, ons kom nou by Celine Dion en uh, ja die liekie wat sy sing is Because You Loved Me nou ek het a, wel noem het maar een vriendin of een Uh, ek het met haar uh, onderhoud gehad, ek het haar op Facebook raak gelees of raak geluister en toe klink sy vir my uh, uh, uh, uh, uh, baie mooi, <laughs> maar in elk geval, toe uh, het ek haar gecontact en van gevraag kan ek jou asjeblief vir een uh, onderhoud vraag en sy het toe ingestem en het, toe uh, uh, uh, moes ek hoor sy blij in uh, Londen, e uh, wel sies dit in Londen en uh, Spanje. Eh uh, en so weet, maar elke oggend in sy min sy is Celine Dion liedjies. Haar sang is uh, Celine is, uh, uh, Dion uitgedruk en nou elke oggend dan sing sy op haar achterstoep, Sy sê soveel so dat uh, die bure wacht vir die sekere tyd van die dag, ek dink is die elf er in die ochend, en dan vat hulle tot stoel en hulle gaan sit by die draad, laat hulle hoor, wat is die liekie van die dag, en ja, sy, hierdie, wat nou dier Celine Dion gesing gaan word, dit kan net so wel, huh, dat ek haar naam vergeet, maar in elk geval, die vrou is, wees, wat ek uh, onderhoud mee gehad het, hier kom het, because you loved me, For all the stars that stood by me For all the truth that you made me see For all the joy you brought to my life For all the wrong that you made right hy en ek het rede om te glo dat met die vorige met die plaat wat nou net gespeeld het, jylle nie die aankondiging gehoor nie, want hy was al lekker aan die gang to sien ek, oops, die mic is af en eh, ja, ek het daar net vertel dat die vorige ene was Celine Dion en die meisie wat om, wat ek van gepraat het, wat om net so sy sin van Spanje, sy is uh, Angela Norris, en altyd wanneer sy nou nieuwe platen krijg, dan stier sy die deur aan my, en dan sien ek uh, Mirano, jonker, hy is ook ingeskakeld daar, al die pad van uh, Osjecek, en uh, sy groet aan die mense daar, en vrolijke paas vir jylle ook. Uh, uh, ek, ek het geseen, jylle is bezig daar met paaseiers uh, op te maak, en uh, ja, jylle moet het geniet, en Uh, ons aan hierdie kant die selfde. Nou kom ons by die Bee Gees, en die plaat wat ek van hulle gekies het, is Saved by the Bell. Lekker luister. Uh, en ek sien Louisa Louisa Heinzmeier, daar van Kroonstad. Dankie, dat jy dit geniet en dankie dat jy ook ingeskaker is uh, geniet. Hier kom die Bee Gees, Saved by the Bell. sy, dit was, saved by the bell, klink soos uh, Mike, uh, wat, nie, nie Mike nie, Mike Skitte, uh, Kallie Koets, uh, ook nie, hy nie, Gerrie Koetsie, Gerrie Koetsie, die een wat hy gehad het, waar, o, oh, binnen die eerste vijf secondes toe, lay op die planke, lights out, eh, en mense het dierbetaal vry kaarkie, om te gaan kyk, en hy was nie eens saved by the bell nie, hy was saved by a knockout. <laughs> nou ja, kom ons stap aan, en Judy, ek sien, jy is ook ingeskakeld, baie dankie, en genie die program, en, uh, ja, ek hoor nou, dat uh, Joy Swartley, daar van Amerika, uh, van uh, Creek dat sy nog steeds, of alweer in die hospitaal is. Hi, hey, Joy, hem, jy must get well soon, en dit is nie een lekker plek daie hospitaal nie, uh, jy moet daar uitkom, uh, fight, uh, en, uh, ja, soos, wat is die anderlikkie, die fight song, ja, yeah. ek sal hom enig vir jou speel, dan, uh, om, dat laat jy uit die hospitaal uitkom, nou kom ons by, uh, die ou, die, uh, lady in the red, Christopher J. Davison alias Chris de Bourg is op 15 oktober 1948 in Venado, Tuerto, Argentinië geboore. Hy is die sien van Charles Davison, 'n Britse diplomaat en sy ma was sy eerste sekretaresse, Emily de Bourg. Gedierende sy kinderjare reist die gesin heel wat as gevolg van sy pa's diplomatieke werke in, in, in ingenieursweese. Hy het uh, groot geword in verskillende lande, soos Malta, Nigeria en Zaire. En toe hy 12 jaar oud was, het die familie Davison na Emerald Se Isle in Ierland verskyf. Chris woon vandag nog daar, saam met sy vrou Diane en hulle drie kinders, Roseanne, Yobi en Michael. Chris de Boek vermaak ons vandag met The Hands of Man. Come When the dream is over hold it in your heart Keep it for the moments when we are apart Kisses in the moon whispers with the dawn Memories of this magic with your love boy Coming home again, and on that day There'll be celebrations, and for you and me Time to have a dance around the Christmas tree The Christmas tree with the dawn Memories of this magic with your loving boy There'll be celebrations and for you and me Time to have a dance around the Christmas tree As hy, dit was Christeburg, when the dream is over, nou ek neem aan, dit is uh, eindelike kerslikkie, uh, wat gesing is in, om die troepe wat terug gaan huis toe, te verwelkom na die oorlog verby is, uh, so op die kersfeestdag, enzovoorts, en so, ok, is miskien ontydig, maar, dit like die tune, hy, hy tune lekker, uh, kom ons stap aan, En, uh, ja, hierdie dame, ek, ek hou van so'n bieke van so'n af en toe, een klassieke stikkie, tussenin, en hierdie ene is klassiek, en uh, ek weet, is het Mario Lanza wat hom ook sing? Uh, Tjotjot, ek is nie zeker nie, maar in elk geval hierdie ene word gesing dier Katharina Valenti, en sy sê, Tonight We Love. Luister, in. Uh, rustig saam. Lekker, lekker klassiek. Tonight We Love, en ja, dit is toe nie Mario Lanza, wat het sing nie, wat het ook sing nie, ek dink dit is Jan Peers, as ek reg omdou. Maar nou ja, jylle weet, hierdie program, elke week, vrijdag, om uh, drie uur, as ons halfpad kom, wat is het dan? Dan zit die spot en nou vandag het ons een skets dier Jan Spies van die grove vrouw, uh, Dis nie een lang ene, nie eens een lekker kort ene so luister maar saam en lach ook, maar lekker saam. Hier kom hy. Ja, jy weet, ek dink nou daaran, van hierdie soort kerk, so in die sinkgebouwtie gepraat, met baie gelofteveste, dit was ook so gegaan dierie jare, Die mense het nie plek nie. Die plek wat hy het moet goed genoeg wees vir enige dand. Vir alle politieke vergaderings, vir kerk en vir feest en als. En is nie plek het nie, dan het boom. En daar ergens moet nou ook so in die te gewees het. Kom hulle met een gelofte feest by mekaar nou so om plaas gelofte vis. Dit moes als daar. Die mense is daar en die honden is daar en die katten en die hoenders. Kiek, die goed ken altyd die koelte, dis hulle se plek, nou kom die mense net bij. Maar die dag toe kom daar nou, saam met van die mense, een anti-oog, maar grof. Groot. En die stoel wat sy vir haar saam het, is nou een stoel wat haar daarom altyd kon gedraa. Maar dis 'n rimpie match toe. Nou, nou ek 'n rimpie moet die maak as jy bietjie gewig gewos het. Daar stoop die masjien, so. die, nou die rimpie extra ekstra ek mekaar <laughs> en uh, die ante daar nou ook daar in die koelte in die gehoor gekom sit maar kinders het syker ook die stoel gedraaf maar nou sy een voortrekker rok en nou het sy die hier om haar uitgegooi die rok leen nou tot op die grok. maar so tussen die mense daar weer is nou die woelers <laughs> oh. Die karte er nie ond. Die karte er nie ond daar, sien die mense iets ander die ant ek skyf sy nou effe so, daar sitte er, luister sy na die spreker <laughs> sy sit pas na roer sy die kant nou kyk die mense haar in die ongerief wat sy het so, na, roer sy we en later buk sy so en sy steek haar hand hier onder die rok en onder die spul. en daar trek sy brak uit <laughs> en to die brak hier aan die achtervoete smuit sy om hier oor die achterse klop, mese sy sy loop snuffel jou in jou bledie en to ja, dit is een prankie, wat een mens sommer so in jou geestes kan volg en jy kan om dophou en jy sien hoe trek hier die hond daar onder die antise stoel uit. Hey, Jan Spies uh, het ons vertel van die Van die uh, panari waar die hond in homself invul. Nou, eh, uh, Ja, ek sien daar is Joy ook nou op en sy sê sy kan nie nou luister nie, sy is in die hospitaal en sy sê sy sal, wanneer sy gap kry, sal sy na die pot gooi van hierdie program luister. Want sy mis moos nie een program nie, sy het nog nooit een program gemis nie. En al bly sy so ver, door in Amerika, uh, in Cave Creek, uh, sy mis nie. Elke vrydag is sy getrou op haar post, maar die afgelopen rikkie word sy so'n bietje geplaag, met die hospitaal en uh, in en uit en sovoorts, so word gauw gezond. Nou, uh, ja, wie ons nou na gaan luister, is Annelie van Rooyen. Nie die Annelie van Rooyen, of die Annelie van Rooyen nie, uh, wat wat, wat uh, ook omroepereeponstatie is nie. Nee, Annelie van Rooyen is bekende Afrikaanse sangares, sy in 1979 gesê al gehele Wenner van die ATKV, se kresendio aangewees. Van haar treffers sluit in 7 sakke soud, neem my op flerke, seemoe, ek lewe en seenbede. Nou, van rooien lei aan trigminale neuralgie, een toestand wat ernstige pijn aan die rechterkant van haar gezicht lei. Sy het al verskye breinoperaties ondergaan om die toestand te behandel ei, dit is een lastigheid en dit is so jammer dat het daar so affecteer. Maar nou ja, met die dat ons nou in die paastijd is, kom ons luister na Annelie sy se sienbede Annelie van Rooyen, hier kom hy. van rooyen met die seënbede prachtig, pragtig gesing. Sy was of van die wel talentvolste meisies wat uh, in Afrikaans gesing het in daar jare. Nou kom ons. Ek ek sien Corneels Corneels ooh oh, hy is bezig om brood te bak. Nou uh, hy sê sy vrou lag vir hy weet nie hoe kom nie, maar sy sê, hy sê, uh, uh, wel, hy het net nou net vir my die deeg gewys, en nou wees hy vir my die resultaat, en ach, het mooi gereis man, uh, hy het uh, vir die deeg wat oorblij, het hy sêke deeg, ook broodkoekies dan, soos hy hylle noem, en uh, gebak, en ja, hylle lyk goed, en ja, het maak my lus het maak my honger, nou wil ek net weet, het jy uh, gista ingebrek, Of yeast, meen ek, of uh, is daar bakpoeer in, of is daar hierdie artappel, uh, wat, wat noem hulle dit, sierdeeg. Uh, hy, hy bak vir my die lekkerste brood, die uh, uh, artappel sierdeeg. Maar uh, het iemand dalk die recept vir die sierdeeg, ek sal like om dit weer een uh, uh, plankje vir my te maak, en dan sal ek weer begin brood bak. Ek weet nie of hy in een broodmaschine gaan werk nie, my vrou het een broodmaschine nie so, en hy is laas, seker, uh, 5 jaar terug gebruik, uh, en voor dit, seker nog 5 jaar terug, maar in elk geval, ek sal like om weer een bykie actief te raak, in die brood, broodbak, uh, genre. <laughs> nou, oké, okay, kom ons stap aan, en, uh, wat gaan ons nou na luister, brr, brr, brr, kom ons kyk, Uh, ja, ons gaan sommer in dan uh, nou Barton uh, wat geboor is op Bansley, Engeland het in uh, die 1973 die groep Black Lies met Colin Ruth, Steve Scully en Derry Dalton gevormd. Asse vierstuk uh, het hulle een uh, sikkel bestaan in die kroeg en klapkringe volgehoud en het een groot deurbraak deel, deel, gekom, toe hulle in Britannia verteenwoordig het, uh, in 1979, in die uh, Eurovisie-competitie. Baie mense, is sy oorsprong is van, van die eurovisie sam af. Nou, die spesifiek jene was gehou in Israel, en hulle het uh, Britannia verteenwoordig. Nou, hier is die Black Lives, in 1995, en die enetje wat die mens so jou achterend so wikkel, wikkel, wikkel, wikkel wanneer jy eier lee, en dit is natuurlijk die birdie song, lekker, lekker, Hey, hoeveel van julle het kende die line dance van die jyne, en uh, hoeveel van julle het om saam gedoen, nou terwijl hy gespeel het, jy weet, dan kom julle daarom so in die naweek, gees dit voel vir my dag, heel dag al, na zondag maar dit is nou met die uh, goeie vrijdag en uh, die paasnaweek wat voorlee uh, ja, julle moet allemaal een geseen die jyne en uh, kom, ons, uh, uh, ons gaan nou beweeg na Corlia en Patrizio Boane, en natuurlik jy is, ek mis jou elke dag, nou Irina Higo en Guy Korsten het aanvankelijk die likie gesing en nou Corlia en Patrizio Boane. Hy is geboor in Wiena in 1978 het hy uh, grootliks maar rondbeweeg tussen Napels en Wiena gedurende sy kinderjare hy het die besonderse liefde vir tale en is so 8 tale machtig van Afrikaans nie een is nie. Uh, Alhoewel hy heel wat Afrikaanse liedjies sing en selfs een album uitgebring het onder die titel Life is Beautiful, Dankie Zuid-Afrika. Nou, Corlea Bota, en sy is van Delmas in Springs area, groot geworden en uh, is 9 jaar jonger as Patricio. Enige van die mans wat saam met Corlea sing, ondersteun sy in so mate, dat hulle so sterre voorkom, in my opinie natuurlijk. Uh, Corlia en Patrice, jou vir ons natuurlijk. Wat er jyne, ek mis jou elke dag een bykie meer. Hier kom hy! lchten hu naar boe en dans hoe die krein. die nacht wind waar ko dat in diele ik voel diepro die en mijnwang dus en eenzame paar die afske is waar in me haar Ek miss jo elke daar je meer die toch wat voor Elke dag worde weer verweer, of is alles voorbij, ek mis jou elke, elke dag, a bieke meer. Onder nacht hier, by gisterse vieren, denk het, zonder jou hoor wat van. En ooshen se so kou cool, is vra ek vir die doel sink vir ek en jou voet is vals Dis so in somerond die op skate in my hart Ek miss jou elke dag baie mooi, baie mooi, vir Afrikaanse, ou ek meen, dis min wat ek Afrikaanse leekies speel, maar, eh, uh, die ene, sal ek oor en oor en oor speel. Nou, kom ons by, eh, uh, ek weet nie, jylle ken Charles Baman, se koor, en hy is saam met, eh, uh, um, wie is die mense, Petser, eh, uh, se, Sam Petser, en, eh, uh, Hulle doen sommer van ons een lekker, lekker Afrikaans jene. Angeseen ek nou sê, ek doen min Afrikaanses, ek voel skuldig, hier kom nou een lekker jene. some of you uh, dit was die Charles Berman koor eh uh, wat daar vir ons gesing het nou um, ja ek sien Cornelis het dan vir my nou re die resep gestuur en hy het vir my wel eerstens die resep van die uh, van die brood wat hy besig is om te bak hy sê hy het dit self geknik ok, dit is punt nummer 1, en dan, meelsout, yeast, pikkie suiker, lauwwater, meng, deeg, en laat reis, klops, daar het jy dit, sê dit dan in die oonten, tot het gaar is, huh? hoe makkelijk is dit nie, maar in elk geval, dan het hy ook vir my uh, gaan google, neem ek aan, die Food Livers recipes, en daar het hy vir my die oudheidse artapelsierdeeg uh, recep gekry, ek sal hom bewaar, en ek sal, dit gaan probeer, en ek sê vir julle sê, hoe dit uitgewerkt het, ek is een kranige kok gewees, en my jonger daar, dees daar uh, is daar nie veel, nie, Pop, popcorn en ek, uh, <laughs> en ek maak toastbroodjies, maar, uh, ja, uh, die ou wat volgende vir ons gaan syng, Clive Bruce, is een Suid-Afrikaanse country sanger en is die stiefkund van Virginia Lee, die uh, koningin daar die tyd van country muziek. Hy maak sy eerste opnames as achtergrondsanger en bas In die 1960s, later bemester hy die klaverbord, trommer, gitaar en ander instrumente, in 1971 het hy die elfte plek op die SA top 20 treffersperiode gekry met Sully Sunshine. Hy was ook die eerste stem van Sarel Seemonster op die Afrikaanse TV program Williwali. Nou Klaif Bruce ons luister na sy Sully Sunshine en luister na die woorde eldest of five Sally's sunshine And a room in the ghetto is your home In the spring of your life You must act like a wife Cause your pa can't manage on his own You don't know what it's like to buy candy Or to ride on the seesaw in the park You don't ever play with the kids round your way. It's a shame you never had a star, but just smile. my what to do carry on little girl show the rest of the world how to Sally Sunshine van uh, Clive Bruce, en nou ek weet nie, ken julle dat so iemand? Je weet, het julle die story geluister, nou specifiek toe hy die plaat bekend gemaakt het, was daar juist so een uh, meisie wat langs ons gebleid het en uh, sy het die rol gespeel, uh, ek het altyd die plaat met haar uh, vergelijk, en ek wonder waar is hulle deesdag? Je weet, is mense wat so in die verbuigang, sommer so langs jou pad uh, by jou verbuig beweeg, wat jy, wat die inpak op jou maak en dan later dink jy terug aan hulle, en sovoort. Nou ja, dit was uh, ons Sally Sunshine wat langs aan ons geblij het. En, okay, ons kom nou by, terwijl ons dan nou bezig is met Sunshine, kom ons doen dotty West en uh, jylle onthou, oh, oh, daar sla die were alweer. Dottie West, uh, sy doen Country Sunshine van 1973 en dink is hy een van Chevrolet Rugby en wat ook al nee, uh, 1973 dotty West hier kom sy You say you love me and it's inviting to go where life is more exciting raised on country sunshine. I was raised on country sunshine. simple things, a Saturday night dance, a picture show, and the joy that the bluebird brings. I wouldn't want you to ever Hey, sy het groot geword op country sunshine sunshine tot die west Alfa uh, ek, ek, ek sê nou uh, dat uh, wat nou, uh, uh, Hanley uh, stuur ook nou vir my die recept vir uh, die uh, artepel plantje en uh, dankie ek waardeer en dan sê sy sy gaan vir my nog het, het wonder nou met al die hierdie uh, of ek nie 'n uh, resepte moet begin nie. Jy weet, so 'n halfuur program is mos, dan kan ek so 2 drie resepte per program en so 2 drie liedjies per program en uh, ja, miskien ek sal daaraan dink. Miskien so op donderdag uh, middag of maandag middag of die aand. Eh uh, ek oorweeg Oké, okay, ons ek sou julle op hoogte hou van wat gebeur. Ons kom nou by Alpha Wolf. Alpha Will is 'n Duitse synth-popgroep wat in die 1980s gewild geword het. Die stigterslede was hoofsanger Marion Gold. Regte naam was Hartwig Hartwig Schürbel. Gebore op 26 Mei 1954 in Heroldswil of Erfurt. Uh, en dan Uh, Bernard Lloyd hy was Bernard Gosling geboor op 2 juni 1960 in Inge en uh, Frank Mertens naam Franks Sorghats uh, 26 oktober 1961 maar in elk geval hulle, uh, bekende treffers van hulle was Forever Young uh, Big in Japan, Sounds Like a Melody en the jet set and dance with me. Nou Alfa wil gaan nou vir ons sounds like a melody. Hier kom hy. sê, dit was elva Wol. Nou gaan ons en uh, ja, ons nader aan einde se kant toe, so die Dio, El Bano en Romina, Power, het Anisandrimo uh, muziekfeest in 1982 deelgeneem en in die tweede plek geëindig, die liekie Felicita verskyn uh, op hulle album, 1982 Felicita, en het 'n groot kommersiële sukses behaal met 'n toppunt van hom in 1 op die Italiaanse solospelkaart en uh uiteindelik in maart tot juni uh 1920 miljoen verkoop. Kom ons luister na nou, hom. weet uh uh Hanley, like hom op mos. Felicità. Kom aan. Felicità Felicità Sei licita Il cuscino di piume e l'acqua del fiume che passa che tac E la pioggia che scende ti trova te nella felicità E' a la luce per fare pace la felicità Felicità Felicità E mi Quanto mi piace la felicità felicità senti nell'aria Albano en Romina met Felicita. Uh, Rocky is een liedje geskryf dier Jay Stevens en uitgevoerd dier die Amerikaanse country rock kunstenaar Dickie Lee. Uh, dit is in juli 1975 vrygestel as die vijfde enkelsnit in die titelsnit in van die album Rocky. Uh, op die Country trefferslijste was Rocky Lee, sy suksesvolste solo en sy enigste nummer 1. Dit was 14 weke op die kaarte en in sluitend 1 week op nummer 1. Ander weergaves van die lekkies is opgeneem door Austin Roberts 1975 en Orion 1979. Nou, Austin Rob Roberts se weergave uh, bereik in nummer 9 op die Amerikaanse Bilboord Hot 100 nummer 10 in Canada in 1975. Ons luister na Austin Robert sy weergave en die likkie is Rocky 1975. Alone until my 18th year We met for spring. met die tragiese story van Rocky uh, ja ons uh, moet beginne kyk nou ek dink ek sal nog so 2 indruk voor ek dan gaan afsluit met twee nou uh, hierdie ene is weer ek sien uh, uh, Mirano uh, Juncker het daar vir my foto's van sy paaseiers gesit en die ene kan julle geloo is geverf in die oranje blanje blauw, die rechte, hy mag het nog doen, ons mag het en ons nie meer doen in die land nie, maar in elke geval hy is van Osichek, en hy verteenwoordig Zuid-Afrika in een skyn oorlog a, situasie. A, nou, die lekkie wat ons nou gaan luister is Angelika en Wolfgang, en hulle Uh, uh, koor uh met uh, die die der li, listige uh, musikanten is waarnaal aan Troy Hozaar ons gaan daar na luister en ja uh, jy moet lekker saam luister uh hier kom 'n liedjie ook net vir jou sê, dit nog ene wat ek woord vir woord ken en ek het nie kloe wat ek sê nie. Uh, dit was een van ons sangklasliekies op Laarskool gewees, uh, wat ek om geleer het en ons het om soos een papagai werk geleer, nie om te verstaan nie, maar om om saam te syn en ek kan om nou nog heel temal net so saam syn. Nou ja, ons is nou bezig om, ja, ek kan nie meer En kom ons druk nog enekie vannig in, dan uh, sommer uh, ou Afrikaanse ene, ek het hom ge, altijd geklassificeer as die eerste Suid-Afrikaanse rockmuziek. <laughs> Hier kom André en hy sê, ek is verlief op jou. verlief so onsets en verlief kom saam met my met my alleen en verhout hey ek is verlief op jou my hart is so verbaasend dit is vir my so verrasend Bummen, niks voor ontzettend Bummen, ek is so blij, jy is nou bij, kom sa met mij. Ek sind die woorden Alles kan ek in jou beloven want ek is zo so verliefd zo so ontzettend verlief kom sa met my met my aan Dit is vir my so verrassend dat ek jou so bemin so aanzettend bemin, kom saam met my met my alleen en vir altyd Ek is verlief op jou As hy, dit was André en hulle het nog nooit sy van gesê nie. Hulle sê net Anry. So dit was sy sangnaam geweest Anry. En ek is verlief op jou. Nou Hanli sê vir my daai Duitse een wat ons nou net gespel is waarin maal aan treuer rosaar. Uh hy is uh, in sy uh, in Afrikaans ook uh beskikbaar. Uh min dit is op die tippie van my tong. Ja, ek weet waarvan jy praat, uh Hanli en dan Kabous. Uh Wel, Kobus van Heerden, beter bekend natuurlijk as kabous die sanger, hy sê, hy is ook thans bezig om koos te maak, en uh, ja, hy is ingeskakeld en luister lekker saam. Ach, jy sê, nou vang jy ons op die stertgedeelte, Kabaus, uh, want nou is dit rarig tyd vir my om af te sluit, en sê ek het nie nou doen nie, dan gaan ek oor in iemand anders die tyd in, Ek weet nie waar iemand na my, is nie, maar ja in elke geval ons traai maar by ons tye uh, blij en by ons tye hou. So, dit is tyd vir my om af te sluit met die tweede rij en ek bedank jylle hartelik vir die gereelde inskakeling. En ek vertrou dat allemaal lekker saam geluister het en al die nieuwe luisteraars, ek hoop nie, dit is jylle laatste inskakeling nie. Nou, voor ons dan die laatste twee luister, eerst net gauw, een paar aankondigings. Indien jylle enige versoeken wil uitsaai of aankondigings van bijeenkomste of reenies wil maak, jylle is baie welkom om my enige tyd op my selfwoon uh, te kontak. Die nommer daar is 072-541-9803 en jy kry wereldwaie blootstelling as jy jou product of jou dienste hier op ons adverteer of dat die program borg jy sal vind dat die baie kost-effectieve uh, uh, manier is om jou verkoop te eskaleer en dat sommer te verdubbel. Advertising pays, soos hulle in Engels sê. Julle is ook welkom om my op daardie selfoonnummer te contact. Ek herhaal om 072 5419803 die op die horizon kunstenaars wat blootstelling wil hee of die wat beskikbaar is om op te treed by funksies, of by skouwe, enzovoort. Stier asblief my so 3 MP3's van julle muziek en uh, na my e-post adres toe. Nou, my e-post is ludwigventer at live.co.za Makkelijk. Als klein letters, alles aan mekaar. Ludwig Venter, en Ludwig is L-U-D-W-I-G Ludwig ludwigventer at live.co.z met een kort biografiese beskrywing van die kunstenaar en dit geld ook natuurlijk indien jylle bekendstelling door een onderhoud die op my program wil bespreek of as jylle weet van soe kunstenaar stuur my besonderhede aan hom of aan haar en uh, hulle sal ook my ander program op die horizon verskyn ek los jylle dan met die twee en een rij en vandag sal het wees om uh, ons wat andere Swartz uh, met jou in my leven met jou in my leven en dan die heel laatste enig gaan wees, Anne Marie met Snowbird daar van 1970 nou uh, ok, dit was my voorrecht om met die muziek met julle te deel lekker week verder, lekker na week, en tot volgende week is het ek Ludwig Wenter, wat sê, wees soet, loop mooi, was jylle hande, en, o oh ja, ek wil noem, dat maandag, maandag, uh, maandag, vier uur, is my gas uh, op my, uh, op die Horizon program, is dan Nicholas Lau, so wees seker, laat jylle inskakel, ons gaan sy heel nietste uh, plaat te spreek. Ok, en ek sê dan bye for now. Jy dan nooit ooit geveegd, hoe oor jou voel. Ek dit nooit aan jou weis nie, jy was altyd so cool Maar van aan toe ek jou om was daar iets veeloos in jou. Het is toe dat ek weet, ek sal jou altyd, Met jou in my lieve Kan ek so viel vanaf Is die aan van se op ons dit kom glad nie te praat nie al nou die vreugde hier in my, my arms sal jy